аудіокниги українською від студії Калідор Едгар Райс Барроус Принцеса Марса Переклад Олена Путій Розділ восьмий Прекрасна полонянка з неба Ми вирушали на третій день після церемонії біля інкубатора Проте Ледь наша величезна процесія вийшла на відкриту місцину перед містом, як пролунав наказ. І я побачив, як зелені марсіяни, їх візки, колісниці та тварини почали танути немов туман. Вони зникали у просторих дверних отворах будівель, у вікнах поміж колонадами. Це виглядало так, немов вони довго тренувалися таким маневрам. Менше, ніж за три хвилини, уся наша кавалькада із колісниць, великих тварин та їх вершників зникла з очей геть. Сола і я зайшли до будівлі на околиці міста. Власне, ми зайшли до тієї самої будівлі, де я зустрівся із мавпами. Бажаючи дізнатися, що стало причиною такого раптового відступу, я піднявся на верхній поверх, і визернув із вікна на долину та пагорби за нею. І там я побачив причину поспішного пошуку схованки. Велетенський сірий літальний апарат, довгий і низький, він повільно летів над верхівкою найближчого пагорба. За ним з'явився іще один, а далі іще, аж поки двадцять із них Погойдуючись низько над землею, повільно і велично не попливли усі в нашому напрямку. На кожному кораблі майорів дивний прапор. Натягнутий він був від носа до корми, над надбудовою. А на форштевні кожного повітряного корабля було намальовано якийсь дивний герб, який зблискував на сонці і був добре видний навіть на такій відстані. Я бачив неясні фігури, що юрмилися на верхніх палубах та надбудовах повітряних кораблів. Чи помітили вони нас, чи просто роздивлялися покинути місто, я сказати не міг, але у будь-якому разі незнайомців зустріли непривітно, адже раптом, без жодного попередження... Зелені марсіянські воїни відкрили шалений вогонь з вікон усіх будівель, які виходили на маленьку долину, і через яку так мирно рухалися великі летючі кораблі. За одну мить, сцена несподівано змінилася ніби за помахом чарівної палички. Головний корабель повернувся до нас бортом і, задіявши гармати, відповів на наш вогонь, водночас рухаючись паралельно нашому фронту на коротковістань. А потім він повернув назад із очевидною метою завершити велике коло, яке знову підвело б його до позиції навпроти нашої ваневої лінії. Інші кораблі рухалися за ним. Кожен із них відкривав вогонь, коли займав позицію. «Стрілянина з нашого боку не вщухала. Я сумніваюся, що хоча б чверть пострілів не влучала». Мені ніколи ще не доводилося бачити такої смертельної точності. Здавалося, ніби маленькі фігури на кожному із кораблів падали від кожного пострілу, а прапори та надбудови спалахували полум'ям, коли невблаганні кулі наших воїнів потрапляли у них. Натомість вогонь із кораблів був майже марним, як я згодом довідався, це сталося завдяки неочікуваній раптовості першого залпу, який застав команди кораблів повністю неготовими, а прицільні прилади гармат – незахищеними від смертельної точності наших воїнів. Здавалося, що кожен «зелений воїн» мав певні цілі для свого вогню за відносно однакових обставин бою. Наприклад, деякі з них – найкращі стрільці – Зосереджували свій вогонь виключно на обладнанні для зв'язку, наведення і на прицілах великих гармат кораблів. Інша група таким же чином знищувала менші гармати. Ще хтось добивав артилеристів, а хтось викошував офіцерів. А ще деякі групи зосереджували увагу свого вогню на членах екіпажу на надбудовах, а також на кермовому управлінні та гребних гвинтах. За 20 хвилин після першого залпу величезний флот, лишаючи за собою шлейфи диму, подався геть. У тому ж самому напрямку звідки він з'явився. Деякі кораблі давали помітний крен, а вони були ледь керовані виснаженими екіпажами. Вогонь із них повністю припинився, і здавалося, що всі сили були спрямовані на втечу. Тоді зелені воїни повибігали на дахи будівель, які зайняли, і почали поливати відступаючу армаду безперервним шквалом смертельного вогню. Однак один по одному кораблям все ж таки вдалося сховатися за гребенями віддалених пагорбів, аж поки не лишилося жодного із них, окрім одного, ледь рухомого судна. Це був той повітряний корабель, що зазнав на собі основну силу нашого вогню, і, з кого було, він повністю залишився без екіпажу, адже на палубах не було помітно жодної фігури. Поступово Велетин збивався з курсу і робив жалюгідні і безладні кола, спрямовуючись у наш бік. Воїни миттєво припинили стріляти, адже було цілком вочевидь. Це судно абсолютно безпорадне, і вже не кажучи про те, аби завдати нам шкоди, воно навіть не могло бути достатньо керованим, аби втекти. Коли корабель наблизився до міста, воїни кинулися на рівнину, аби зустріти його. Але було цілком зрозуміло. Він все ще надто високо, аби вони могли сподіватися дістатися його палуб. З моєї оглядової точки біля вікна – я бачив тіла його екіпажу, розкидані по всій палубі, хоча й не міг роздивитися, які це істоти. Жодних ознак життя не було видно ані на кораблі, ані на його палубах, поки він дрейфував за легким південно-східним вітром. Він дрейфував приблизно на висоті 50 футів від землі. За ним гналися усі, окрім сотні воїнів яким наказали повернутися на дахи, аби запобігти можливому поверненню флоту або ж підкріплень. Скоро стало зрозуміло, що корабель вріжеться у фасад будівель приблизно за милю на південь від нашої позиції. Спостерігаючи за перебігом погоні, я побачив, як декілька воїнів помчали вперед, спішилися і зайшли до будівлі, до якої, схоже, мав торкнутися корабель. Коли летючий велетень наблизився до будівлі, буквально перед тим, як врізатися, марсіянські воїни роєм посипалися на нього із вікон. Користуючись своїми величезними списами, вони пом'якшили силу зіткнення, а за декілька хвилин скинули абордажні гаки, і величезний корабель почали тягти до землі їх товариші знизу. Прив'язавши корабель, вони обліпили його борти і обшукали судно від носа до корми. Я бачив, як вони оглядають мертвих матросів, вочевидь на предмет виявлення ознак життя. Невдовзі з корабля з'явилася група воїнів, які тягли за собою маленьку постать. Істота та була значно меншою за половину зросту марсіянина, і з мого балкону я міг бачити, що вона ходить вертикально на двох ногах. Я припустив, що це якась нова і дивна марсіянська потвора, із якою я ще був незнайомий. Вони спустили свого бранця на землю, а потім почали розмірено грабувати корабель. Операція ця тривала декілька годин, впродовж яких під'їхали декілька колісниць для перевезення награбованого. В основному здобич складалася зі зброї, боєприпасів, шовку, хутра, коштовностей, дивно вирізблених кам'яних посудин, а також певної кількості твердої їжі та рідини, включаючи багато бочок із водою. Першою водою, яку я побачив із миті свого прибуття на Марс. Після того, як було забрано останній вантаж, воїни прив'язали до корабля «Канати», і потягли його далеко у долину в південно-західному напрямку. Деякі із них тоді піднялися на борт і, як здавалося з моєї дальньої позиції, були зайняті тим, що виливали в міст різних посудин на мертві тіла матросів, на палубу та надбудови корабля. Завершивши цю операцію, вони поспішно перелізли через борти і спустилися на землю по мотузках. Останній воїн, який покидав палубу, повернувся і щось пожбурив назад на корабель. Він зачекав на мить, аби побачити результати своєї дії. А коли із місця, куди влучив кинутий ним снаряд, здійнявся слабкий спалах полум'я, воїн переліз через борт і швидко опинився на землі. Ледь він приземлився, як всі мотузки були водночас відпущені. І величезний військовий корабель, полегшений вилученням награбованого, велично здійнявся у повітря. Його палуби та надбудови перетворилися тепер на суцільне ревуче полум'я. Корабель повільно дрейпував на південний схід, здіймаючись все вище і вище, оскільки полум'я пожирало його дерев'яні частини і значно зменшувало вагу. Піднявшись на дах будівлі, я спостерігав за кораблем годинами, аж поки він зрештою не зник зовсім у темній далині. Видовище це було надзвичайно вражаючим. Корабель виглядав немов величезне плавуче похоронне багаття, яке без керма та екіпажу дрейфує самотньою пусткою марсіанського неба. Покинутий корабель смерті та руйнування – який уособлює історію життя цих дивних та жорстоких створінь, до чиїх непривітних рук занесла його доля. Глибоко пригнічений, для мене незрозуміло чому, я повільно спустився на вулицю. Ця сцена, свідком якої я став, здалася мені ознаменуванням поразки та знищенням сил спорідненого мені народу, а не розгромом зеленими воїнами якоїсь орди схожих, хоча й ворожих істот. Я не міг ані зрозуміти це марення, ані звільнитися від нього, але десь у найглибших кутках своєї душі я відчував дивну тугу за цими невідомими ворогами, і у мені пульсувала могутня надія, що флот повернеться і буде вимагати розплати від зелених воїнів, які так безжально і свавільно напали на нього. Як завжди, за мною йшов поруч мій пес Вула. Коли ж я вийшов на вулицю, до мене кинулася і сола, так ніби я був об'єктом її пошуку. Кавалькада звернула на площу, оскільки того дня вирішено було не повертатися додому. Власне, похід не відновлювався більше тижня Через острах перед повторною атакою із повітря Лоркас Птомель був надто хитрим старим воїном Аби його могли спіймати на відкритій рівнині Із караваном колісниць та дітьми Тож ми лишалися у покинутому місці Допоки небезпека не минула Коли ми із Солою вийшли на площу Мої очі побачили видовище, яке наповнило усю мою сутність величезною хвилею змішаних почуттів: надією, страхом, радістю та пригніченням. І все ж таки, найбільш домінуючим було приховане почуття полегшення та щастя, адже саме тоді, коли ми наблизилися до натовпу марсіян, я михцем побачив бранця із бойового корабля якого пара молодих марсіянок грубо тягла до будівлі неподалік. Видовище, яке стріли мої очі, це струнка дівоча постать, схожа у кожній деталі на земних жінок із мого минулого життя. Спершу вона мене не помітила, але саме коли збиралася зникнути у дверях будівлі, які мали стати її в'язницею, вона повернулася. І наші з нею погляди зустрілися. Її овальне обличчя було надзвичайно вродливим. Кожнісінька риса вишукана і витончена, очі великі і сяючі. Її хвилясте вугільно-чорне волосся вільно спадало, але було зібране у вишукану зачіску, яка, до речі, їй дуже личила. Шкіра дівчини мала світло-мідно-червоний відтінок, на тлі якого яскраво-червоний рум'яний щік та рубінові красиво окреслені сяючі вуста тільки підсилювали ефект цієї дивовижності. Вона була позбавлена одягу, як і зелені марсіянки, що її супроводжували. Якщо не брати до уваги вишукані прикраси, вона була оголена повністю. Але... Жодні прикраси чи жоден одяг не міг би підкреслити іще більше досконалу красу її ідеальної фігури. Коли її погляд зупинився на мені, очі дівчини широко розплющилися від подиву, і вона зробила маленький знак вільною рукою, знак, якого я, звичайно ж, не зрозумів. Лише мить ми дивилися один на одного, а тоді... Вираз надії та відродженої відваги, який осяє в її обличчя, коли вона побачила мене, змінився виразом цілковитої зневіри, змішаний із огидою та презирством. Я зрозумів, що не відповів на її сигнал, і навіть не знаючи марсіянських звичаїв, інтуїтивно відчув. Вона зверталася до мене із проханням про допомогу та захист. Але моє невігластво не дозволило мені відповісти. А потім чарівну незнайомку потягли геть з моїх очей у хлебине занедбаної будівлі. Розділ 9. Я вивчаю мову. Коли я отямився від побаченого, Поглянув на Солу, яка стала свідком цієї зустрічі, і з подивом відзначив незвичний вираз на її зазвичай непроникному обличчі. Її думки були мені невідомі, адже на той час я тільки трохи вивчив марсіянську мову. Цілком достатньо для того, аби задовільняти свої щоденні потреби. Коли я підійшов до дверей нашої будівлі, на мене чекала дивна несподіванка. До мене наблизився воїн зі зброєю, прикрасами і повним спорядженням свого роду. Він подав їх мені, супроводжуючи декількома незрозумілими словами. Його вигляд був водночас поважним та грізним. Пізніше Сола за допомогою кількох інших жінок переробили спорядження, аби воно було менших пропорцій, і коли вони завершили роботу, я вже тепер ходив одягнений у повний військовий обладунок. Від того часу Сола почала навчати мене таємниць різної зброї. Разом із марсіянською молоддю я щодня проводив декілька годин тренуючись на площі. Я іще не володів досконало всією зброєю, але моя значна обізнаність щодо схожої земної зброї робила мене надзвичайно здібним учнем я прогресував із доволі помітним темпом. Навчали мене та юних марсіян виключно жінки. Справа у тому, що жінки Марсу дбають не тільки про навчання молоді мистецтву і особистому захисту та нападу. Вони ще й займаються ремеслами і виготовляють усе, що робиться зеленими марсіянами. Порох, набої, вогнепальну зброю. Фактично, можна сказати що усе найцінніше виробляється жінками. Під час реальної війни вони становлять частину резерву, а за потреби б'ються іще з більшим розумом та люттю, аніж чоловіки. Ну а чоловіки-марсіяни проходили підготовку у вищих сферах військового мистецтва, навчалися стратегії та маневруванню великими групами військ. Вони ж створювали і закони в залежності від потреби. Кожен новий закон для кожної особливої нової ситуації. Вони не були обмежені прецедентами при вчиненні правосуддя. Звичаї зберігаються впродовж століть, але покарання за ігнорування звичаю є предметом індивідуального розгляду суду. Суду, який повинен складатися... Із рівних за статусом звинувачуваному, і я можу сказати, що правосуддя тут рідко помиляється. Але, схоже, діє зворотно у відношенні до верховенства права понад законом. Щонайменше в одному аспекті марсіяни є щасливим народом. Хух, у них відсутні адвокати». Я не знав нічого про долю Полонянки впродовж декількох днів після нашої першої зустрічі. Тільки згодом михцем побачив, коли її вели до великої приймальної зали, де я вперше зустрівся із Лоркасом Птомелем. І я не міг не звернути увагу на жорстокість та брутальність, з якою до неї ставилися її охоронці. Це настільки відрізнялося від майже материнської ласки, яку Сола виявляла до мене, і до поважного ставлення тих небагатьох зелених марсіян, які взагалі звертали на мене увагу, що я був подивований. За ті два рази, коли я бачив полонянку, я помітив, що вона перекидалася декількома словами із охоронцями. Це переконало мене, що вони знають одну або принаймні можуть порозумітися схожими мовами, і з таким додатковим стимулом і я мало не довів Солу довідчою своїми наполегливими проханнями прискорити моє навчання. Отож, за декілька днів я вже достатньо добре оволодів марсіянською мовою, аби підтримувати стерпну розмову і повністю розуміти майже все, що чув. У цей час у спальні, окрім Соли, її молодого підопічного, мене та пса Вули, перебували три-чотири жінки – і декілька нещодавно вилуплених малюків. Після того, як вони лягали спати, дорослі зазвичай вали неквапну розмову впродовж короткого часу перша, ніж заснути. І тепер, коли я міг розуміти їх мову, я завжди був дуже уважним слухачем, хоча сам поки що майже нічого не казав. Наступної ночі, після візиту Бранки до приймальної зали, нарешті розмова зачепила і цю тему. Я тієї ж миті затих і напружився. Справа у тому, що я боявся запитувати у соли про прекрасну полонянку. Адже я ніяк не міг забути дивний вираз, що помітив на її обличчі після нашої першої зустрічі. Що означав цей вираз? Ревнощі? Ненависть? Цього я сказати не міг, і все ж таки, судячи про все за земними мірками, як я все ще робив, я вважав, що краще вдавати байдужість у цій справі, доки я не дізнаюся більш певно про ставлення соли до предметам моєї зацікавленості. Саркоджа, одна із старших жінок, яка ділила з нами помешкання, була присутня на тій аудієнції, як одна із охоронець полонянки. І саме до неї і зверталися ті, хто запитував. «Коли?» – запитала одна із жінок. «Коли ми зможемо насолодитися смертельними муками тієї червоної? А чи може наш джет Лоркасптомель має намір отримати за неї викуп?» А, вони вирішили взяти її з собою назад до Тарка» І показати її останні муки на великих іграх перед самим Талом Хаджусом, відповіла Саркоджа. Як її вб'ють? запитала Сола. Адже вона дуже маленька і, і дуже гарна. І я сподівалася, що її тримають за для викупу. Саркоджа та інші жінки невдоволено загарчали на цей вияв слабкості з боку Соли. Ха! «Шкода, Соло, що ти не народилася мільйон років тому, – сказала Саркоджа, – коли усі на землі були заповнені водою, а люди були такими ж м'якими, як те, по чому вони плавали. У наш час ми прогресували до тієї точки, коли такі настрої є ознакою слабкості та атавізму. Тобі не піде на користь, якщо Старка дізнається, що ти маєш такі дегенеративні погляди». «Бо, сумніваюся, що після цього він захоче довірити тобі бодай які серйозні обов'язки, зокрема і материнство!» «А я не бачу нічого поганого у своєму зацікавленні цією червоною жінкою», – відрізала їй Сола. «Вона нам нічим не шкодила і не завдала б шкоди нам, якби ми потрапили їй до рук. Тільки чоловіки її роду воюють із нами, і я, до речі, завжди вважала, що їх ставлення до нас є тільки дзеркальним відображенням нашого ставлення до них. Вони живуть у мирі, окрім випадків, коли обов'язок кличе їх на війну. Тоді, як ми, не знаємо миру ні з ким. Ми вічно воюємо як між собою, так і з червоними людьми. Та навіть у наших власних громадах ми ворогуємо одне із одним. Це одне суцільне, жахливе кровопролиття від того часу, як ми вилазимо із шкарлупи і до тієї миті, коли із радістю віддаємося лону таємничої ріки, темної і давньої Іс, яка несе нас до невідомого, але принаймні не більш лячного чи страшного існування. Дійсно, щасливий той, хто зустрічає свій кінець ранньою смертю. Говоріть, що завгодно Тарсу Таркасу. Він не зможе призначити мені гіршої долі, аніж продовження жахливого існування, яке нам і так доводиться вести у цьому житті. Цей дивний, дикий спалах з боку соли настільки здивував і шокував інших жінок, що після декількох слів загального засудження вони всі замовкли і зовсім скоро заснули. Той епізод дозволив мені переконатися у дружньому ставленні соли до тієї бідної дівчини а також впевнитися, що мені неймовірно пощастило потрапити саме до її рук, а не до рук інших жінок. Я знав, вона прихильна до мене, і тепер, коли я дізнався, що Сола ненавидить жорстокість і варварство, я був впевнений, що зможу розраховувати на те, що вона допоможе мені та дівчині-полонянці втекти, якщо, звичайно ж, це буде можливо». Я не знав, чи існує якесь краще місце, куди можна втекти, але я був більше, ніж готовий ризикнути опинитися серед людей, створених за моєю подобою, аніж лишатися довше, аніж потрібно, серед огидних і кровожерливих зелених марсіян. Але куди йти і як? Для мене було такою ж загадкою, як і одвічні пошуки джерела вічного життя для землян, які шукали його від самого початку часів. Міркуючи так, я вирішив, що за першої ж нагоди порозмовляю із Солою відверто і попрошу її допомогти мені. Позіхнувши, я закутався у хутра і провалився в освіжаючий марсіянський сон. Розділ десятий Переможець і вождь Наступного ранку я прокинувся доволі рано. У мене була значна свобода, оскільки Сола повідомила, що доки я не намагатимусь покинути місто, я можу вільно ходити і приходити, коли мені заманеться. Вона, однак, попередила мене про вилазки без зброї, оскільки... Покинути місто, як і інші такі ж мегаполіси давньої марсіянської цивілізації, було густо заселене великими білими мопами, із якими я мав уже нагоду познайомитися на другий день свого прибуття. Сола порадила мені не залишати межі міста і пояснила, що вула все одно б цьому завадив, якби я спробував. Вона дуже наполегливо попереджала мене, аби я не розбурхував його люту натуру. Адже пес мав наказ не випускати мене за межі міста, і його природа така, що він поверне мене назад живим або мертвим, якщо я буду опиратися. І, вірогідніше за все, мертвим, зі значенням додала вона. Я ж використовував свою свободу для того, аби досліджувати місто. Цього ранку... Я обрав нову вулицю, коли раптом опинився на самій околиці міста. Переді мною були низькі пагорби, пронизані вузькими і привабливими ярами. У мені прокинувся дух першовідкривача, від яких я походжу. Я захотів подивитися, а що ж можна побачити із вершин, які загороджують мені вид за оточуючими нас пагорбами. Також, на думку мені спало що це буде чудова нагода перевірити можливості вули. Я був глибоко переконаний, що ця істота мене любить. Я бачив у ньому більше ознак прихильності, аніж у будь-якій іншій марсіянській тварині, людині чи звіру. Ну і ще я чомусь був певний, що вдячність за те, що я двічі рятував йому життя, і злишком переважить його лояльність до обов'язків, покладених на нього жорстокими і бездушними господарями. Коли я наблизився до вежі, вулей з тривогою вибіг переді мною і вперся своїм тілом мені у ноги. Вираз його морди був радше благаючим, аніж лютим. Він не виставляв свої великі ікла і не видавав своїх лячних гортанних попереджень. «Будучи тут на Марсі позбавлений дружби і товариства, зрозуміло у мені роду, я відчував значну прихильність до соли і до свого пса Вули, і це було природнім для звичайної земної людини. Тому я вирішив звернутися до такого ж інстинкту у цій великій тварині і був впевнений, що не розчаруюся». До цього я ніколи не гладив і не пестив вулу, але тепер сів на землю і обійняв руками його товсту шию. Я гладив його, чухав. Я розмовляв із ним нещодавно вивченою марсіянською мовою, так, як розмовляв би зі своїм псом вдома, і так, як я розмовляв би із будь-яким іншим другом серед тварин. Його реакція на мій прояв прихильності – була дійсно вражаючою. Він розтягнув свою величезну пащу на всю ширину, оголивши весь верхній ряд ікол, а тоді зморщив мордягу так, що його великі очі майже сховалися за складками шкіри. Якщо ви коли-небудь бачили, як посміхається Коллі, то ви можете мати певне уявлення і про посмішку мого пса Вули». Він дійсно був схожим на пса, перекинувся на спину і добряче повалявся біля моїх ніг. Тоді підстривнув і навалився на мене своєю величезною вагою, беркицнувши на землю. Далі він крутився, бігав, звивався навколо мене, як грайлиба цуценя, яке підставляє спину для бажаних ласк. Я не міг протистояти без глуздості цього видовища і, тримаючись за боки, Хитався взад-перед від сміху, який вперше лебонь злетів з моїх губ за багато днів. Власне, востаннє я сміявся іще на землі, коли Пауэл, покидаючи табір, а його давно невикористовуваний кінь несподівано скинув його, і той поличив з торчака головою просто у казанок із супом. Мій сміх налякав вулу. Його видівки припинилися – і він жалібно поповз до мене, поклавши свою бритку голову мені на коліна. І тієї миті я пригадав, що означає сміх на Марсі. Він тут значив тортури, страждання та смерть. Я заспокоївся, а тоді пошкодував і погладив бідолаху по голові, по спині та декілька хвилин розмовляв із ним спокійним тоном. Потім. Я наказав йому йти за мною, а сам, підвівшись, рушив до пагорбів. Від цієї миті між нами більше ніколи не виникало питань щодо авторитету. Вула став моїм відданим рабом, а я його єдиним і беззаперечним господарем. Ну, а щодо моєї прогулянки до пагорбів, то вона зайняла всього декілька хвилин, і я не знайшов нічого особливо цікавого що могло б винагородити мене. Побачив я чимало диких квітів дивовижної форми, що рясніли у ярах. Із вершини ж першого пагорба я побачив величезне пасмо інших пагорбків, що тяглися на північ і, здіймаючись один над одним, зливалися із горами доволі пристойного розміру. Хоча, треба зазначити, пізніше я дізнався, всього декілька вершин на усьому Марсі, Перевищують висоту 4 тисячі футів. Моє враження тоді було відносним. Ранкова прогулянка стала для мене дуже важливою, оскільки вона призвела до повного порозуміння із вулою, на якого Тар Старка покладав особисту відповідальність за мою охорону. Тепер я знав, що, хоча теоретично я в'язень, фактично ж я був вільним і тому поспішив повернутися до меж міста, перша, ніж втеча вули була б виявлена його колишніми господарями. Ця пригода, а також обережність, змусила мене ніколи більше не лишати меж відведеної мені від сини, поки я не буду готовий вирушити звідти назавжди, оскільки це безумовно призведе до обмеження моєї волі, а також до цілком ймовірної смерті вули, якби нас змогли розкрити. Повернувшись на площу, я втретє побачив полонянку. Вона стояла зі своєю охороною біля входу до приймальної зали, і коли я наблизився, вона кинула на мене зухвалий погляд і повністю повернулася до мене спиною. Вчинок цей був настільки жіночим, настільки схожим на поведінку земних панянок, що хоча він і зачепив мою гордість, але разом з тим зігрів серце відчуттям єднання. Було дуже приємно розуміти, що іще хтось на Марсі, окрім мене, має людські реакції, прийняті у цивілізованому світі, навіть коли їх прояв такий болісний і принизливий. Для кращого розуміння я вам поясню, Якби марсіанська зелена жінка захотіла висловити своє незадоволення чи зневагу, то швидше за все скористалася б мечем або рушницею. Але оскільки їх почуття здебільшого атрофовані, то знадобився б серйозний привід, аби пробудити у них такі пристрасті. Хочу також додати, що моя сола була винятком серед них. Я ніколи не бачив, аби вона діяла жорстоко чи грубо. Я бачив, як вона виявляла постійну доброту і гарний характер. Вона дійсно була, як сказала про неї її одноплемінниця марсіянка атавізмом, такою собі своєрідною, коштовною регресією до колишнього типу люблячої матері. Коли я побачив, що полонянка тут у центрі уваги, то спинився, аби подивитися на розвиток подій. Чекати довго не довелося, адже незабаром Лоркас Птомель зі своєю святою вождів наблизився до будівлі і, наказавши охоронцям вести полонянку, увійшов до приймальної зали. Розуміючи, що я тепер маю певні привілеї, а також переконавшись, що воїни не знають про моє володіння їхньою мовою, оскільки я благав Солу тримати це у таємниці, бо не хотів, аби мене змушували розмовляти з чоловіками, поки я не засвою повністю марсіянську мову. Я ризикнув спробувати увійти до тієї зали та послухати, що там буде відбуватися. Рада відбувалася на сходинках по мосту, а внизу стояла полонянка та дві її охоронниці. Я побачив, що одна із тих двох жінок «Саркоджа!» І таким чином я зрозумів, як вона могла бути присутньою на попередньому слуханні, про результати якого розповідала минулої ночі. Її ставлення до полонянки було дуже жорстоким і грубим. Тримаючи її, вона впивалася своїми рудиментарними нігтями у плоть бідної дівчини або ж викручувала їй руку у найболючіший спосіб. Коли потрібно було перейти з одного місця на інше, вона або ж грубо смикала її, або ж товхала вперед головою. Здавалося, що вона виплескує на бідну полонянку усю жорстокість, лють та злобу, накопичені нею за свої 900 років життя, підкріплені віками жорстокості незліченних поколінь її предків. Інша жінка-охоронниця була менш жорстокою. Але не тому, що співчувала полонянці, а тому, що їй було абсолютно байдуже. І якби полонянку лишили на неї, то та б не зазнала жодного жорстокого поводження, але й жодного співчуття та жодної уваги також та б не отримала. Коли Лоркас Птомель підвів очі, аби звернутися до полонянки, він раптом побачив мене і звернувся до Тарса Таркаса та щось промовив йому із жестом нетерпіння. Тарс Таркас теж щось відповів, але я не встиг зрозуміти, що. Втім, відповідь змусила Лоркаса Птомеля посміхнутися, і після цього вони обоє більш не звертали на мене уваги. «Як тебе звати?» – запитав Лоркас Сптомель звертаючись до полонянки. «Де я Торіс? Я донька Морса Каджака із Геліуму!» «Якою була мета вашої експедиції?» – продовжував допит Лор Касптомель. «Це була суто науково-дослідницька група. Її послав батько мого батька Джедак Геліуму для того, аби повторно картографувати повітряні течії та провести тести щільності атмосфери. Прекрасна Полонянка відповідала на питання низьким, добре поставленим голосом. «Ми не готувалися до битви», – продовжувала вона, – «оскільки ми здійснювали мирну місію, про що свідчили наші прапори та кольори наших кораблів. Робота, яку ми виконували, була так само у ваших інтересах, як і в наших, адже ви добре знаєте». Якби не наша праця та плоди наших наукових операцій, на Марсі не було б достатньо повітря або води, щоб підтримати хоча б одне людське життя. Впродовж багатьох століть ми підтримуємо запаси повітря та води практично на тому ж самому рівні, без відчутних втрат. І ми робимо це перед лицем брутального та невігласького втручання в вас, зелені люди. Чому? «Ну чому ви ніяк не навчитеся жити у згоді із іншими? Невже ви повинні вічно йти крізь віки до свого остаточного вимирання, не підіймаючись вище рівня безмовних звірів, які вам служать? Народ без писемності, без мистецтва, без дому, без кохання, жертви цілих епох жахливої ідеї комуни, володіючи усім спільно, навіть жінками та дітьми ви в результаті не володієте нічим. Ви ненавидите одне одного, так само, як і все інше, окрім себе самих. Поверніться до звичаїв наших спільних предків. Поверніться до світла добра та взаємопорозуміння. Цей шлях відкритий для вас. Ви знайдете там руки червоних людей, розтягнутими для допомоги. Разом! ми можемо зробити набагато більше, аби відродити нашу помираючу планету. Онулка, найбільшого та наймогутнішого із червоних джедаків, просить вас про це. Чи погодитесь ви?» Лоркасптомель та його воїни мовчки й уважно дивилися на молоду жінку декілька хвилин після того, як вона припинила говорити. Що у цю мить відбувалося у їх головах, Ніхто не може знати. Але я щиро вірю, їх зворушило сказане. І якби, бодай, хтось із них, хто займав високе становище, був достатньо сильним та мужнім, аби піднятися над звичаями, то ця мить могла би стати новою і могутньою ерою для Марса. Після декількох хвилин мовчання я побачив, як тар Старка підвівся, аби щось сказати, і вираз на його обличчі я ніколи іще не бачив на обличчі зеленого марсіанського воїна. Цей вираз промовляв про внутрішню битву із самим собою, із спадком та віковими звичаями. І коли він відкрив рота, аби заговорити, лагідний і майже доброзичливий погляд на мить освітив, його люте і жахливе лице, але на жаль, слова, які мали зірватися із його вуст, так і не були сказані. Оскільки саме тієї миті молодий воїн, вочевидь відчуваючи хід думок серед старших чоловіків, зістрибнув зі сходів по мосту і завдав тендітній полонянці сильного удару по обличчю. Своїм ударом він збив її з них, тоді. Поставив ногу на її тіло і, повернувшись до Ради, вибухнув спазмами моторошного і безрадісного сміху. Якусь мить я навіть подумав, що тар старкас вб'є його. вираз обличчя лорка Саптомеля теж не віщував нічого доброго. Але настрій, викликаний промовою полонянки, уже минув, і їхні колишні я знову взяли гору. Вони жорстоко посміхнулися. Однак було показовим те, що вони не розреготалися б голос, адже вчинок цього нелюда мав би викликати шалений регіт згідно з етикою, яка керує гумором зелених марсіян. Те, що я витратив декілька хвилин, аби записати частину того, що відбулося, коли було нанесено удар, зовсім не означає, що я лишався бездіяльним так само довго. Мабуть, я інтуїтивно відчув, що щось насувається, адже тепер розумію. Я згрупувався, ніби готуючись до стрибка, і ще до того, як побачив удар, що був спрямований у прекрасну незнайомку. І перша, ніж рука опустилася, я був уже на півшляху до неї, пересікаючи залу. Отож... Тільки раз пролунав огидний сміх марсіянина, а я уже був поруч. За вишки цей звір був 12 футів і озброєним він був до зубів, але я гадаю, я міг би розправитися тоді з ним навіть голими руками у страшній люті. Підстрибнувши вгору, я вдарив його просто в обличчя, коли він повернувся на мій попереджувальний крик. А тоді, коли він вихопив свій короткий меч, я вийняв і свій, і знову стрибнув, цього разу вже йому на груди. Утвердившись ногою на руків'ї одного із його пістолетів та схопивши його величезне ікло лівою рукою, правою я почав завдавати удар за ударом по його величезних грудях. Він не міг ефективно використовувати свого короткого меча, адже я був надто близько до нього. Також він не міг витягти пістолет – хоча й пробував це зробити всупереч марсіанському звичаю, який забороняє битися із іншим воїном в особистому бою будь-якою іншою зброєю, окрім зброї, якою тебе атакують. Отож, фактично він нічого не міг вдіяти проти мене, окрім як зробити дику і марну спробу скинути мене. З усім своїм величезним тілом він навряд чи був сильнішим за мене. Отож, минуло буквально декілька хвилин, і він впав на підлогу, стікаючи кров'ю мертвий. Полонянка Деяторіс підвелася, спираючись на лікоть, і спостерігала за битвою з широко розплющеними очима. Коли я знову опинився на ногах, я підняв її на руки і поніс до однієї із лав, що стояли біля стіни зали. Жоден марсіянин мені не завадив. Відірвавши шматок шовку від свого плаща, я спробував зупинити кровотечу із її носа. Мені доволі швидко це вдалося, оскільки травми її були не більшими, аніж звичайна кровотеча від удару. І коли вона змогла говорити, то поклала свою руку на мою і, піднявши очі, промовила. «Скажи, чому ти це зробив? Ти, той, хто відмовив мені...» навіть у дружній підтримці у першу годину моєї небезпеки. А тепер ти ризикуєш своїм життям і вбиваєш одного зі своїх товаришів заради мене? Я не можу зрозуміти. Що ти за людина така, що спілкуєшся із зеленими людьми, хоча більше схожий на мою расу? Ну, а колір твоєї шкіри тільки трохи темніший, аніж у білої мавпи? Дай же мені відповідь. Хто ти? Людина? Чи може більша, ніж людина? Це доволі дивна історія, відповів я їй. Вона надто довга, аби навіть намагатися переповісти її зараз. І до того ж, я сам сумніваюся у її реальності, тому не можу сподіватися, що й інші у це повірять. Досить поки що знати те, що я твій друг і наскільки дозволяють наші полонители Твій захисник і твій слуга. Чекай, ти теж в'язень? Але чому тоді у тебе ця зброя і регалії вождя Тарка? Яке твоє ім'я і звідки ти? Так, де я, Торіс, відповідав я. Я теж в'язень. Моє ім'я Джон Картер, я називаю своїм рідним домом Вірджинію, один із Сполучених Штатів Америки на землі. Але... Чому мені дозволено носити зброю, я не знаю. Так само, як і не знав досі, що я носив регалії, які належать вождю. Несподівано нашу розмову перервав один із воїнів. Він приніс зброю, спорядження та прикраси. Тієї ж миті на одне із запитань Деїторіс ми дізнались відповідь. Для мене ж відкрилася загадка. Я побачив що тіло мого вбитого супротивника було роздягнене. І я прочитав у погрозливому, але поважному ставленні воїна, який приніс мені трофеї, ту ж саму поведінку, що її демонстрував інший, той, який приніс моє попереднє спорядження. І тільки тепер я зрозумів, мій удар під час першої битви у залі для аудієнцій призвів тоді до смерті мого супротивника. Тепер стала зрозумілою і причина всього цього ставлення до мене. Я, так би мовити, заслужив лицарські шпори. І за тією грубою справедливістю, яка завжди характеризує марсіянські відносини і яка, серед іншого, змусила мене назвати цю планету планетою парадоксів, мені надали почесті належній переможцю спорядження і, відповідно, становище у суспільстві людини, яку я вбив. Отож, за збігом обставин я став марсіанським вождем, і саме це було причиною того, що мені надали таку велику свободу та можливість знаходитися у залі для аудієнцій. Оскільки я повернувся, аби прийняти майно вбитого воїна, я помітив, що Тар Старкас та декілька інших – Прямують до нас. Тарс Таркас дивився на мене із глибокою цікавістю. Трохи помовчавши, він зрештою заговорив до мене. Ти доволі вільно володієш мовою барзуму, як на того, хто був глухим і німим для нас декілька днів тому. Де ти цьому навчився, Джоне Картере? Ти сам став причиною цьому Тарсе Таркасе. Відповів я йому. Ти дав мені вчительку із дивовижними здібностями. Мені слід дякувати Солі за моє навчання. Вона добре впоралася, відповів він. Але твоя освіта у інших аспектах потребує значного шліфування. Чи знаєш ти, чого б коштувала твоя небачена зухвалість, якби тобі не вдалося вбити... «Жодного із двох вождів, чий метал ти зараз носиш». «Ну, я припускаю, що той, кого я не зміг вбити, сам би мене вбив», – відповів я, посміхаючись до Тарка. «Ні, ти помиляєшся. Тільки у крайньому випадку, у випадку самозахисту, марсіанський воїн вб'є полоненого». «Ми любимо зберігати їх». «Для інших цілей!» Його обличчя говорило про можливості, на яких неприємно було зупинятися. «Але де що може врятувати тебе зараз?» – продовжив Тарк Таркас. «Якщо ти, в знак визнання твоєї надзвичайної хоробрості, люті та майстерності, будеш визнаний Талом Хаджосом, гідним його служби...» То тебе можуть прийняти до громади, і ти можеш стати повноцінним таркійцем. Якусь мить тарстарка спомовчав, а далі додав, ніби резюмуючи розмову. Отож, доки ми не доберемося до резиденції Тала Хаджуса, воля лорка Саптомеля полягає у тому, що тобі будуть віддавати повагу та пошану, які ти заслужив своїми діями, і до тебе ставилися б, як до таркійського вождя. Але не забувай, кожен із нас, кожен таркійський вождь, що стоїть вище за тебе, відповідає за твою доставку до нашого наймогутнішого та найлютішого правителя. Кожен у цьому таборі. Я сказав своє слово. «Я почув тебе, Тарсе Таркасе», – відповів я йому. «Як ти знаєш, я не із барзуму. Ваші звичаї не мої, і я можу діяти у майбутньому тільки так, як діяв у минулому, згідно з велінням моєї совісті та керуючись правилами свого власного народу. Якщо ви залишите мене у спокої, я піду із миром». Але якщо ні, то окремі барсумці, з якими мені доведеться мати справу, повинні або ж поважати мої права як чужинця серед вас, або прийняти будь-які наслідки такої неповаги. Але у одному, будьте певні, якими б не були ваші остаточні наміри щодо цієї нещасної молодої жінки, будь-хто... Хто захоче завдати їй шкоди або образити у майбутньому, відповідатиме переді мною. Я розумію, що ви зневажаєте почуття щедрості та доброти, але я, як ніхто інший, можу переконати будь-якого вашого найкращого воїна, що ці якості не применшують моєї здатності битися. Зазвичай я не дуже схильний до довгих промов, і ніколи раніше я не опускався до такої пишномовності. Але я здогадався про головну ноту, яка вразить чутливу струну у серцях зелених марсіян. І я не помилився, тому що моя промова, вочевидь, справила на них глибоке враження, і їх ставлення до мене згодом стало більш поважним. Сам Тар Старкас. Здавалося, був задоволений моєю відповіддю, але його єдиний коментар був іще більш загадковим, аніж зрозумілим. «Я думаю, я знаю Тала Хаджуса Джеддакатарка». Ось і все, що сказав Тарстаркаст. Розмови було закінчено, і нарешті його зміг звернути увагу на Дею Торіс. Допомігши їй підвестися, я повернувся разом із нею до входу, ігноруючи її охорониць гарпій, які кружляли поруч, та зацікавлені погляди вождів. Зрештою, я тепер теж був таким самим вождем, а отже, міг взяти на себе і обов'язки одного із них. Ніхто нам не заважав. І тоді Торіс, принцеса Геліуму, Джон Картер, джентльмен із Вірджинії, а також вірний пес Була, вийшли у повній тиші із зали для аудієнції Лорка Саптомеля, Джеда серед Таркійців Барсума. Дякую вам, друзі, за те, що мандруєте разом зі мною сторінками чудової книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марса». Окрема і щира вдячність пані Олені Путій, яка переклала цей твір із англійської на нашу співочу українську мову. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube – або ж посиланнями на картку «Монобанк», «Баймія чи «Патреон» у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, панове, зустрінемося скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.